<laughs> . Ina alhamdulillah nahmidehu w نستaeenu w نستaghfiruh و na'udhu billahi min shururi anfusina w min sayyiati a'malina w man yahdihillahu fala mudilla lah w man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Prezidentuar vazhdimi msimi ne shehvet Saint-Mies Fevdone shehvet Mies para se fillojë është të <try> them lidhe me hutben që bëhet sot Nuk duhet të nëzirë njëri në internet të të të të paj kontroluar vetë njërë, se duhet të shkëtë disa gabimës e lapsës e që e më, më bërgjat rritë në shanë. Nësë nëzirë njëri pa e shmeshënë. Në dhe e dhjëtë të duhet të nësitë që dinit, unë nuk përnët të i fusë një njëri në Facebook ose në Youtube. Ka vëndë të tjërë sa të dusht dë njërë. Për të futur e të mësimit. Nuk ka nevoj për e të të. <të Thot e shqevalcem tëjmije, tërguam në mësimin e kaluar dhëndë që e ka tërguar që janë dy regula kërërësorën në liri me qështjene të këfirit të grube të humbëra. Dhe tërguam disa regula shumë tërëndësishme, tërguam që i për tëjmije këtë regullin që njëri ju justifikohet dhe kur përbëm vej për kufrë dhe së kërtojnë fjallë kufrë, ju justifikohet A, për shkak të ignorancës, për shkak kë, kër e ka këtë kuhtuar argumentet vet dhe do t'tregon disa arsye që këtë treguim të imi aktual dhe treguim që këto janë domethënë parimet e Islamit që ne themi një person mund të bëjë një vepër kufri që është kufri i madh ose mund të thotë fjalë kufi që është fjalë kufri i madh por ai nuk del nga feja në çdo rast që e thotë ose që vepron këtë lëgje sepse ka disa arsye që ka përmendë dietarët i përmendën disa për tyrë këtu ë shkurtimisht domthonë dietar, domthonë disa arsye të cilat domthonë janë pengesë njeriu të të dalin nga fjalë kur i bën një vepër kufrës ose thënë dal kufrit. Pra këtyre është një. Kur një person thotë i fjël kufrës, e bën një vepër kufrit dhe ajo e, e thot e, gëbimisht. I shprehet goja diçka që nuk e ka, domthonë ndërmend të thotë. Si puna veja, e atij personi i cili ishin shkretir, edhe kishte humur deveja, mbasi i gjithë deven e tij, mbasi i gjithë deven e tij ë i tha Allah më dhuar në formë zhim falënderimi tha o Allah ti do të do të thoshe ti je zoti im e robiu dhe tha ti je robiu im e zotit jot gëboi nga gëzimi i mohut po profeti sallallahu alaj edhe profeti sallallahu alaj tregon që nuk e nuk e qiu nuk u qortu kjo person për të thënë fjalë që tha sepse tha pa dashje kështu që çdo kush që thotë një fjalë pa dashje nuk e kishë për çunta të nxjerrë nga goja po e tha pa dashje ai nuk nuk del nga feja edhe pse thotë një fjalë kufri E dujta razës kër njëriu në shprej një fjal ose e bën një lëvepre nga padija. Dhe që është edhe me padijes, a justifikohet njëme padijes e minorants, kjo ka ditsa razës e kur justifikohet, ka ditsa razës e kur nuk justifikohet. Për në edhe dhe, dhe bëntejmija, kër ka dështë shprej i këtu që është edhe me padijes, nuk ka thënë që justifikohet njëme padijes, por që ka thënë, ka të reguar të të më thënë von ku for ai qe mohot nse es fillestar me fe. Do fillestar veç do qe s'ka dije, domthon se kur fillestar me fe mund mohoi diçka qe s'pëse se fe s'e di. Mi vet pothu shtë pothu shtë domthon qe me pa dije mund kupton njeriu sigurisht e pergjithshme per te gjith. Domthon se kur thot ai qe fillestar me fe kupton qe es pa dije e arsyet tu pro shkaqsa i sa ka me fe, nuk mundim se te gjitha gjërat per nje herë. Domthon se si kur te shon thot pa dije justifikuar e dyta rasti tjetër zotëmit e mia i personi i cili ka jetuar në një vend të largët dhe nuk i kanë mbritur ligjet e islamit. Edhe ky domoshem pse nuk është festar feje, por ky është një ngjashmëri të që është festar fe se pse këtu nuk kanë qenë në vend ku mund të mësoj islamit. Edhe ky për shume s'ka dash vetëm mësoj. Ky ka qenë nevojës ka pas islam fara. Islami ai që qenë të, ka qenë ato pak çika gjë që dinte ai që i mësoj dhe i ka zbatuar atë që dinte. Kur zotires ka pas ditë dhe nëse i mohon po e ditur sepse nuk e ka mbritur, atëherë themi që ky është. Kështu që kur themi që ajë ignorancë, a justifikim për njeriu? Po të shikojmë më, më tej, këtu ka përmendur çka thon, ai person që është vëllëstar ose që ka hyitur në Mount Largo, dhe nuk thotë ai është ignorant, sepse fjalën ignorancë përfshin llojin e ignorancës që njeriu është justifikuar në të, ndër llojin e ignorancës njëri nuk është justifikuar në të. Nuk a nuk ka thënë Allahu në Kur'an për mosbesimtar për mushrikët Kullë a gajrë Allah të amurunni a abud o ju e ljahilun Thuaj, apërveçë Allah më rëdhroni që ta adhroj o ju i njërënd A nuk i qytë Allah të njërënd A nuk ka thënë Allah më dhruar për grat O la të bërrejnë të bërru gjë ljahilijet i lula Musë të bukroni, të bukërimi njërëndës par Dhe i qytë të të njërëndës kohën par islamit Gjithashtu domthonë, kjo është në hadithet e me tëlle, nuk dim që Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam shumë të shpeshta që çe ishte koha para Islamit, që ishin ignorancë, xehindjet. E megjithatë ne nuk dimë që Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam te ke justifikuar këtë. Domthonë, nëse një person vdiq në ndonjë gjendje e ignorancës, xehni para Islamit xehjueshë. Që është i dënë fjalë. Të jesh një musliman, nuk e justifiko me ignorancë. Kështu që, që kur them fjalë justifikimi i ignorancës bëhet fjet për raste të veçanta. E them kjo shumë rëndësishme, ha. Sepse mundet që njëri ju të shikojë për shumë një ndonjë libër që thuhet kush sot shuka për kufër ose kush bëu kështu ka për kufër, edhe mendon ndonjë që meçi thuhet shuka të çdo kush e bën dallëgjë pa parajashtim, ai dinë nga fair automatikisht se nuk është kështu. Pastaj do t'reqoni më te mia rastin e Xhemive dhe tregon tre arsye pse kufri i ty është më rëndë se kufrit e grupeve të tjera, megjithatë, i më me te mia mbas gjithit kësaj që tregon domthon peshën e rëndë nga kufri i Xhemive, çfarë thotë? thot por megjithëse thot shumë prej fjalëve të tyre mund të jenë të paqarta për një pjesë të besimtarëve, arysa disa prej tyre thot, aq paqarta mund të jenë sa disa prej besimtarëve mundojnë se e vërteta është me xhamiet. Edhe mund edhe për, thot, për shkak të dyshimeve që mund të vosen në tyre thot. Dhe këta që quhen besimtar, ata e besojnë Allahun dërguarin e tij me zemër dhe me, me gjyhtyrë të tyre. Por u është ngatruar aty si u ngatrua, në mënyrë të grupeve të tjera të bizhincëve thot shu jetazot nuk janë çvira sigurisht oti epidemia por ndërta ka njerëz që janë gjunafçar dhe fasti njerëz që kanë shumë gjona vava por ka ndërta gjithashtu që janë njerëz që gabimin e tyre edhe pse është nakide ai juoti falur të kalojë më dhuar sepse ata asht kanë mundësi e tyre por kanë pasfol dietar më shumë për për për disa dietar kanë qen disa dietar për shkak se si në ibn al-Hajjaz Kalani Imam Nevei Umarall ata kanë një ndrytar të më dhënë të umetit Edhe ato domethën me qirije kërkonin të vërtetën, çka me qirije kërkonin të vërtetën. Kjo që njerëzit ndinin sunetin e profetit sallallahu alaihi ve sellem, Ibn Hajar al-Asqalani, kush lexon librat e Ibn Hajar al-Asqalinit, librat e tij, kush e lexon, po them, ai që nuk e lexon nuk kam domun normalisht, që madh nuk ka si lexon dhe në arabisht, ka për të vënë re që ai domethën ka dhënë kontribut tepër tepër tepër të, të, të, të madh për sunetin e profetit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo është undh diçka që nuk mund të mohohet dot. Libra që ka shkruar Ibn Hajar al-Asqalani, vëllai domodin libra shumë të mëdhenj. Po duhet të marr librat e tij ndash në shpjegimin e haditheve dhe ndash në fushën e saktësimit e haditheve, që këto janë dy fusha të hadithit. Fu dy fusha të hadithit janë zinxhiri i transmetimit dhe teksti i haditheve. Zinxhiri duhet të vërtetosh nëse është i saktë, edhe teksti duhet duhet të tregosh fjalët që kanë ndrytarë dhe shpjegimin që ka rreth një hadithi dhe kuptimin ose gjykimi i njerëprit. Të dy ja këto shërbimin që ka dhënë lëhazës kanë qenë ka tepër tepër i madh. Do që nuk dyshon njëri që ai ka qenë një që e ndon sunet të sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Në sym zemrën e tij, unë e shohën veprat e tij njeriu. Veprat e tij janë shumë të mdhaja. Janë shumë të mdhaja. Një nga librat më të mdhej disa me kush është? Ës libri i Fithul Bari, Fithul Bari, shpjegimi i Sahihut Buhariut. Domthon kur i kanë thën Imam Shaukanit, Imam Shokani ka jetuar në konë e, e Muhammad ibn Abdul Wahhabit pothuajse. I kan thënë se nuk shkruan edhe ti një libër si Fethul Bari, si Libri el Fath, el Fath. Edhe i thot Ibrahimu sallallahu alaihi dhe sallam la hijret te badel Fath. Nuk ka hijet mbas Fethit. Fethi i Mekës, po Fethi ka imi Libriti. Po profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë nuk ka hijet mbas shkrimit të Mekës. Dhe ky thot nuk ka shkrim libër për për për Buhariu mbas mbas mbas shkrimit të tij. Donjë nuk ka nuk mundiu të dikush mlimë më mirë sa ky. Nëso shërbimi që ka bër tekst ka bër Zinjhi transmetimit, doon ka libra, ka bër libra të vëni. Në kushë shikon çuditët për i për i punës madhe që ka bër i dhënë njeriu. Mbas gjithë kësaj, ai ngjernet për sinjet të kapur. Qoftë ka desa cecsit Allahu më dhuroj që Kalej, më, i bin harxhëskalani, më mohon. Dhe mohimi cecsi është kufur. Jo vetëm që dietar nuk e quajnë të humbur i bin harxhëskalani, thonë që kjo që ka bër ai, kjo është humbi dhe nuk parnohet. Ëvetë, ju nuk e jeni të humbur dhe nuk e jeni për bidatchi, po ju jeni për Elsunetit. Por ata thonë ne shpresojnë që Allahu t'i afali ti këtë llogëbim se është nga ata njerëzit që ka karkuar vetëm me qiri. Ka të kërkuat vërtetëm me qiri. Domethënë, më të mirat u tregon një në një ide don që ka njerëz, cili domethënë, njëri s'e njeh të soi, ka njerëz që tregon neglizhend në kërkimin e vërtetës. Ka njerëz që kundështojnë ato me me djeni, ka njerëz cili domethënë e kundështojnë ato duke mos e ditë që po kundështojnë të vërtetën. Për këtë qëndrim besimtar kundërt njerëzve që kundështojnë vërtet do të jetë do të jetë mësautar. Pasit dhot i bentemija, në basit të regon të të shështjën e i desë kufrë që njeri, jo i qithë monë, kur të thotë në i fjallë kufrë, ose berë me i vepër kufrë, dhe nga feja. Masit të regon, të regon të regon të isa detaja, pasaj në lidhje me grupe të humërëa dhe dadhimi që ka i hilisunet nga grupe të humërëa të cilën nga këto grupe për cilë të foli bentemija e fillën fare. Haurijgjët, morxhijet, këder O aslu qol e ahli sunne, alladhi faraqo bi al khawarij, al jahmiyyah, al mu'tazilah, al murji'ah, an al iman yatafawadlu yataba' yataba'ad. Sot origjina ose burimi i fjalës e ahli sunnetit, nëse ju dëshajë ajka e fjalës që kan thënë i ahli sunnetit. Ma ato të cilës ata kan kundërshtuar khawarij-t, jahmijet, mu'tazilet, edhe murjjet, këto grupe esh i imani ndryshon dhe pjesëzohet. Kur i imani ndryshon dhe pjesëzohet në dy fjalë domethënë të ndryshme. Ndryshon, domethënë ndryshon. Që njerëzit nuk kanë gjithë një iman. Njëri ka më të lart, tjetri ka domethënë pak më poshtë se i pari. Kur se pjesëzohet, ka përqendrim gjynave, që njëse ai personi bën i gjynaft, imani i tij nuk largohet të gjithi. E thotë edhe gjë e bentë mia pse? <coughs> Sepse to kemi katër grupat er. Kemi Hawarijit kemë gjëhmijet, kemë mëmoteziret, kemë dhe mërgjiet. Edhe të katë të grupe ka rëndë dhe kort që imani nuk shtohet dhe asë nuk paksohet, ose nuk dryshon dhe nuk pjesëzohet. Nuk pjesëzohet. Khaurigjit, thani imani nuk, nuk pjesëzohet dhe asë nuk shtohet dhe si rezultat nësë një person për një gjunaf dhe nga feja. Xhamia tani mane vetëm në zemër Allah, dhe i mane vetëm njohja e Allahu dhe njohja e Allahu të njerëzit është e njëjtë, postë e njëjtë, domethënë ajo është kufur nëse ash më dhëna, jo, në pakët. Kështu e thaj gjithashtu i mane nuk pjesë Zot. Muatez i let ë po thoise mendimi i tyre si mendimi i haurithëve, në thellëndim mendimi i tyre si mendimi i haurithëve që njeriu që bën gjunafe është në xhenemit dhe pse në dynja nuk e quajnë kafir, por ata thonë hish po hish në xhenemit që bën gjunafe, sepse thoni i mane nuk pjesë Zot. Dhe murxhiet Të njëjtë gjithanë iman nuk pjesëzohet. Vetëm se murgjiet u kanë kanë një dallim nga këto të tjera, se murgjiet edhe pse thonë iman nuk pjesëzohet, vetëm s'ata e paranojnë ndryshimin e imanit të njerëzve nga veprat. Këtë kemi shpjeguar. Prandaj mund të lezosh tek murgji të, të dy mendimet. Disa thonë pjesëzohet, disa thonë nuk pjesëzohet. Mirë, por fakti është po të lezosh me më vëmendëvesh më re që ata i thonë të dy për një herësh, dhe kanë për qëllim që ajo që është në zemër nuk pjesëzohet kurse ajo që është me gojë dhe me vepra tek të murrëzit pjesëzohet. Do të thonë mund paksohet, mund shtohet. Kjo është e një urtëk tek tek mendimi i tyre. Është rëndësishme është sot i pretendimia që thotë që thelbi i fjalës së helisunit me an të cilës me an të cilit ata kanë kundërshtuar haurixh të xhamiet muatezit dhe murrëzjet është atë që imani shtohet paksohet do të thonë dhe pjesëzohet. Sicc ka thën profeti sallallahu alaihi wasallam ka për të dal prej zjarrit një person që ka në zemrën e tij një thërmie iman. Edhe, kur thot një iman thot dhe kur thon një thërm i iman, thotë para gjë njëri që ka pasur një thërmi, nuk pas më shumë. Edhe dhe dyta do të dalin nga zjerri i xhenemit. Nikoj që këtë tjera, thonë, djehnemi, djehnemi, të thonë, vajsë, grupe të tëra thon kush del në xhenemi, kush hyn në xhenem nuk del më. Murje kon syn hiç. Po thon murje advajs bos grupe ka për ty që thon domoshem që e, Hyn, ose nuk hynë në bas të veprave që bënë. Kurse haurigjët edhe muateziret janë në mendimi që e që hynë në gjëhnem nuk dhejmë në gjëhnemit. Kurse murgjit, ka për ty që i thonë nuk hynë fare, ka për ty që i thonë hynë edhe del në daldimi ty është të kveprat. Thot, kjo është ë këto ishin thotë ato si thos bazat e bidatë thotë sheikthem të mi thotë wa idha ulif asul bid'ah fa aslu qul khawarij atë origjina e bidatit ishte ato grupi që përmendat thotë pastaj thotë imtimija origjina e fjalës së khawarijve është se ata i quajnë kafir njeriu për shkak të gjynaveve dhe ata konziron gjynafa ato që nuk është gjynaf edhe ata thotë konziron do të thonë ata hesin ndieqin vetëm Kur'anin dhe jo sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam At sunet i cili bie ndesh me Kur'anin. Edhe nëse është nëse është hadith që është mutawatir. Ë, do të thotë se tutajim te mia tregon disa shenja të Hawurishve, ne për mund të kemi përmendur msimet në nga msimet e kaluara. Ka të shenjë e parë. I qiu njerëz që fikën gjunaveve. Edhe ne tregon gjunave të dy lloje. Gjunave që nzihen nga feja, gjunave që nuk nzihen nga feja. Ato që nzihen nga feja dhe janë i suneti i qiu që fikën njerëz të me shkëtyre. Porseun kushtallon me fen. A denave, është kufrimof. Magjia te një grup dietar është kufrimi i njerë nga feja. Ëh, uh, adhurimi i varreve është shirq i njerë nga feja. Me kush më radh, kurse i bën të mirë këtu ka për qëllim gjunafë, të cilat i quajnë haurixhë të kufrimi i njerë nga feja, siç është immoraliteti, siç është vjedhja, siç është gënjeshtra, mashtrimi, padresia që bën muslimane uh, ose njerëzve, këto janë gjunafë që nuk njerë nga feja. Kurse të haurixhë çdo njërë për këto gjunafë të njerë nga feja. Gjithashtu atëta konsiderojnë gjunaf, atët që nuk është gjunaf. Në kaza e gjiracilë nuk e gjunafare, atët që në gjunaf. Dhe, një ja, vëdhën që i që në gjunaf, për kufër. Si për shëmë, atët thonë kush nuk beson akitën tona i shqit danja fejnikoj që kësë gjunaf, do në të kundështosh akitën e haurizhve, kë nuk është asë gjunaf, asë kufër, për është një shka dëtyrë. Nëpërdor duke besuar që kine dy është vërtetë, kide të tjerë është është e humbur, kanë konzoruar gjyraf kundërshtimin e tyre dhe si rezultat kush i kundërshton me ato mendimin e tyre i den nga feja. Gjithashtu ata besojnë e Kur'anin, ndin Kur'ani, por nuk ndjekin ato hadithe nga profeti sallallahu alajhi dhe, dhe sallam që bien në dish sipas mendimit të tyre me Kur'anin. Domithan hadithët të shëfatis për favorizim pa pranueshmëri. Që hadithët e shëfatis, hadithët Në hadithet më të sakta, zingjire dhe transmitimit të hadithet që e fatin të shumëta arrit në gratë në hadithet më të matirë. Hadith më të matirë, nëse keni prajësysh që në ato hadithi që kanë shumë zingjire të transmitimi, shumë. A i sa ato, ka në shumë zingjire të transmitimi, sa, nuk ka në nevoj me kontrolu shumë zingjire, a a është i sakta, për së është i sakta. Sepse ka a i shumë zingjire, sa ajo është bërë të qëtë të për një orë, si që ta i kundushtën dhe të tëllu e hadithës. Hadithës shëfatit hynë të të tëllu të hadith e hadithës, që anë dië motawatere, kërërri që i kundushtën dhe hadithë. Edhe thonë që këto hadithë nuk e në cakëta. Pse? Sepse hadithës shëfatit që të regojnë, të regojnë kë ka njërën se dhe hynë gjëhenim, dhe dhe vinë, dhe vinë gjenemi, dhe gjenemi, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Si mundet musliman këra i bëgjë gjunafe, si pas khauritjëve kërë nuk, nuk konceptohet, gjunafe edhe musliman nuk bashkohet të dyja. O i gjunafe dhe i qafirë si pas tyre, ose musliman pa i gjunafe. Kështu këmë të në ta njëri unë. Kështu që këto hadijët dhe shafatit, ata ishen të detyruar ti mohonin, se për ndryshë ata duhet mohonin me dhebi në tyre. A kide në tyre. Në më po të shukosh me vëmëndje, së përhan Allah, humb Sa e rëndësish ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem për ta gjithë ato hadithe. Edhe thotë robe më mirë mbasëm në, në një përtyr mund të ke keq kuptuar argumente më radh, po të shikosh më shumë argumentet fetare shumë që kanë që kanë kundërshtuar ato janë tepër të, të qarta. Shikojse domosdoni që tushi ata, domthonë kanë justifikim. Nuk po themi i pëlqej Xhafira, po flasim për justifikimin e as mendi që s'kan gjunave kanë gjunafe, a kanë as kan gjunafe. Kur arrin te lloj pikë, domthonë që ata në më thënë mohojnë edhe hadith dhe shefate që janë nga hadith më të sakta me ndo pak do më nëse ku ka shkur humbi të tëre që qështë të tëre nuk është tishë këshkuptim argumenti këtu këtë bësh me këshkuptim në argumenteve këtë bësh me një lojt devijimi lojt devijimi i cili i ka quar ata do më thënë një humbi të vërtajet mohimi hadith dhe profetike ka justifikim si do mështë kërën më të vatera Ata quhen Xhafir lutim të mjek, ata që i kundërshton ata, kush i kundërshton atë quhet Xhafir. Edhe mbas sajtat e bëjnë halal vrasin e tij, sepse ai quhet Murtad sipas xhaurishve, e bëjnë halal vrasin e tij më shumë se ç'mund të bëjnë halal për një Xhafir që është Xhafir, që ka ka qenë Xhafir që para gjim përpara, domthonë ai Xhafir origjinal domthonë. Si në origjinë. Siç ka thon profeti sallallahu alaihi wasallam, vrasin muslimanët edhe lën adhuruesit e yhudive. Dhe tërgojë, dhe tjere, ka qenë një person për i tyre Qëtë iqme Ata ka më vazhvarë shumë Edhe Shkoj në pysin Bajt dhe Ablob ibn Khabab i I thënë që jeti Dhe e musliman dhe Kër i thënë musliman dhe E pytënë që qëndërimi këndë e ndaj në eshtë Dhe e pytën pytët e tyre që i të spërvorën njëzëma pytët e tyre A i tërgoj qëndërimi në vetë vetarën, vërtejet E vranë Shkoj i person t e dinë me bënë këtyre e u tha unë mushrikta kam urdhur për të djuar Kur'anin domethënë sa Allahu i më thuaj kur'an u inna hadu min al mushrikina istajjaruke fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah ne sin për mushrikëve që kërkon strhim stëhoj dhe sot dje fjell Allah dhe la dhir tamam siç ka thënë, si thënë profeti i lën mushrikët dhe vrasë muslimanë domethënë aty u zonuri syri njëjet kuanor që ky shi vetëm njëjet kuanor që flet për mushrikët që ato nuk duhen vrarar edhe i harun gjitha i do t'je kuarnor në që të Allah ka urdu për frasën më shrikve. Uftëm? Kërse dhe muslimanët e kundër ta. I harun gjitha i do t'je kuarnor që Allah i madhuar të rëgon për ta që ata i në vlejzit tal edhe shkuan në të disa argumente që i keqë kuptuan me mendin e tyre për të cileve ata menduan në që këta dëmë vërar. Përsa i malë dhe fëtë njësi e tyre. Edhe për këtër në syve ata i quajt Aliun edhe grupi i Osmanit dhe grupi i Aliut quhen kafir të gjithat ata që morën pjesë në në luftën e Safinit. Ëh edhe të tjerë mendime zotëmit e mia të të të të ndyra, të tjerë mendime të ndyra të tyre domethënë këto janë mendime të kisha. Kjo është një punë xahorishëve dhe për këtë folëm, kembanimsin tërë për ta, kemi sqiguruar ç'është në ndyre. Pas zotëmit e mia ndërsa fjala, domon në origjinë zotë fjala rafillave ishte Se ata pretendonin se profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ka lënë me tekst, e ka lënë domoma me tekst, me fjalën e tij thot, e ka lënë me fjalë, me gojë thot, porosin që ë Aliu do jetë zvendzi si i ims më i mirë. Edhe që drejt i pagabushëm. Kush u bën ndonjëta? Edhe ky theksi që ka lënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem për Aliu nuk ka ndonjë justifikim parasysh sipas tyre. Edhe ku që ku nështonat e i ka bërë kufër Edhe muhajgjirë dhe, dhe nësarat e fshehën tekstin, si pas të tyre Edhe e, e mohuan imamin e pagabushëm, aliju, si pas të tyre Edhe ndojqen dëshirët e tyre dhe ndryshuan fen, ndryshuan shëriatin Bën pa drejtsi edhe i teka nuk u fit Ma djebë kam bërë kufër përvesh një pakicet të tyre Ose më shumë se dhjetë, ose të shka më shumë se shka më pakë ëë më pas thoshin që e u beqë dhe u mejtë të të tjera, ata gjithmonë kanë qenë munafikë. Kur secilat të tjerë thoshin, ata kanë qenë besimtar pas se mohuan. Kjo është ndonjë pjesë e akidës së tyre që tregoni me Temije Rrafi dhe për këtë folim gjithashtu në në mësimin e kaluar, jo ose ose të kaluar në mësimin para të kaluarit. Folim punën e Rrafit, do. Kush janë Rrafit, do, dhe kush janë Shihat? Pastë do të them të mitia. Ëh, dhe shumica e, e këtyre rrafëve, i quajnë çafira çdo person që kundërshton mendimin e tyre, kurse vetë detyrë i quajnë besimtar. Kush i kundërshton ata i quajn çafira, dhe vendet islame, vendet islame, çka vendet islame nuk kanë betëmie, sa i kanë sotme. Kanë të miti vendet islame gjykosh me ligjin e Allahut në të cilat nuk shfaqen mendimet e tyre ata i quajnë vende vende murtetdash, vende të murtetave, xhet, rahel. Edhe i konsiderojnë tole vende më të ndyra se vendet e mushrikëve dhe të krishterëve. Për këtë arsye ata i përkrahin xhivutët e krishterë dhe mushrikët kundër muslimanëve, ëh, dhe i i armësojnë muslimanët dhe i luftojnë ata si gjin si njihetot siç njihet vet nga realiteti për krahësh i kanë bërë ata qafirëve dhe mushrikëve kundër muslimanëve, për krahja e francezëve kundër krishterëve, do të them për francezët krishterë kundër muslimanëve dhe për krahjet xifutëve kundër muslimanëve të mirë. Ju tregom, po tregom unë rrafë dhe për këtë folëm gjithashtu, më a dimësim tregu në atë gjendin e tyre si ka qenë ajo, gjendin e tyre rrafë edhe ve dhe fjalë të dietarë për ta. Shqy që të shqy të shqy të shqy të i letëzojmë, dhe më thënë për ti du të shqy ka të një mëte mija këtu. Pasetë të një mëte mija, dhe ka pas dhe më ndërta u shfaqen dhe më thënë ato bazët kryesore të hipokrizis dhe të zëndekas. Zëndekas, e si bunë një fakut, munafik dhe zindik janë podhësëm e i kuptim. Vedëse munafik, që vë ta i përsoj që hynë një islam për të Ashtu dhe temën që kanë përdorur selefët mbas vdekjes profetit sallallahu alejhi dhe selam në konë sa apo sinçi më mbrapa, edhe e, kuptimi i fjalës zindik quhet ai person që hyn në islam për ta shkatëruar islamin. Kështu që ai që hyn në islam për interesat e tij personale quhet munafik. Kurse ai që hyn në islam për interesat e tij personale kanë për qëllim domoshta që i ka kufurën zemër, po shfaq islamin, edhe u tregon edhe muslimin e kaluar me som kujtozë një përpara ti që dhe kta që jam munafik do të thon nuk është tamam e saktë të themi që ata e fshejnin e fshejnin nifakun në zemrën e shfaqin i marrin por themi që ata e fshejnin fakun dhe në disa raste e shfaqin atë ky është kuptimi sepse nëse ne nuk nei nuk ata nuk e shfaqin një fakun nuk e shfaqin kufirin e tyre ngaj morë vesh që ka kufër në zemër nëse ti ngjë vetë do të, të, të gjykojm kështu që munafiku atë lloj luhati që kanë zemrën e të ngjertë vetë për të ti shikon atë pesimtar pesim pesimtar pesim, pesim kopas koha shikon të gjej rënje rën i kufër kufër kufër besim besim kufur besim kufur me radhën. Gjithë ato të tregojnë që ai ka këtë lloj luazi, tregojnë që ka probleme të zevra, lloj anonit. Kjo është munafikë, kurse zindiku nuk hyn në fe për të mbrojt vetën e vet. Por zindiku hyn në fe për të shkëtruar fein. Shumë i keq sa munafiku, është një lloj munafiku i cili don ardhiën e tin islam ka qenë me sa kuptohet nga historia sa më mbas dekës profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe i për ty ka qenë dha'ul ibn Sebe ishte ka qen themeluesi i fesë Rafidhove. Themeluesi i fesë Rafidhove. Por edhe thelmit e mia, thotë dhe bazat e ZNDK-s dhe të Nifakut, të ZNDK-s do të sindikëve, domethënë, kanë ardh, kanë dalë prej këtyre thotë, prej Rafidhove kanë dalë thotë. Siç e ka thënë otomot, që janë batinie, batinie janë ato grupet që fshehin diçka në kitën e tyre dhe fshehin para dhe nxjerrin para njerëzve në, par në kitën tjetër. Pa njerëz të thonëimi si ju. Kurse në shëtsie do shënin ato pishtiqet e thyra, do ta kitë që nuk ka treguar asnjë djalë njerëz, por atë tregojnë vetëm njerëz që u japin besën, që do jein besnik të tyre. Këta quhen grupet botënie të shehta. Si fshënin akiten e tyre dhe nuk asha gjë asnjë kujt akiten e tyre. Si çem karamotët. Karamotët një grup i cili domosdnia janë çafira, ta nuk hyn fare në rangun e grupeve muslimane, karamotët, ose nusairiet, siç janë ato nuseriet që janë sot në Siri si dendur duke i vrasur duhet i luftu muslimanë, ato nuseita nuk hynin fare grupin e muslimanëve. Llogjit, nuseriu se ismaili ose duruzët, domthonë për nuserin e veçantë e bën them, llogjit edhe rafit do thiat thonë për nuseirit që këta janë kafira. Llogjit kur xiat e quijnë ata nusejtë që çfarë themin ne për ta? Thonë edhe pse në origjinë domethën akide nuseritëve nga rafit do të kdal, nga rafit do të kdal. Prandaj tregon Imam al-Ghazali për këtë botënie, keramëtot Ata thonë, Dha, hirëm u rrëftë, o bëhëtë i të kufru'n mahtë. Shëthëtë, për amirë të t'jashme këta e rafi, thot, në rrafi dha, në në nëngjësit që ne lavdojnë familie në Profetis saallallësallem, në dhu në Fominë në Profetis, sallallallësallem, shpërjnë të ashojnë dhe Elio, kurse në vërdet në zemën të të të, batenije, siftiste, k'ma pas, k'ma pas të të të e Shafira. Më kam pas gjuhën një për i tyre, në këta ë thoshte ky don kam gjungë gojë ti frisë vetë ai thoshte muslimanët mendojnë se ne mendojnë se ne jemi për tyre. Do po ne në të vërtetë thoshte ne ndan nga muslimanët ne, ne ne Zoti i jo onur Zoti muslimanëve, profeti i jo onur profeti muslimanëve, edhe libri i onur libri muslimanëve, ne, ne nuk jemi lidhur me ta. Këto thoshte vetë. Një familjar thotë ata kujton se ne jemi me ta. Thotë, kush janë, janë grupet e vonëra? Këto grupet e fshehta kanë për qëllim votanitet. Qalamata Kta një prej tyre. Akit e tyre domethënë është domethënë akit më të pistë. Lloj domethënë akit e tyre mbrindën lloj pike piste, sa ata nuk ndalojnë asnjë lloj, asnjë lloj domethënë marrëdhënie. Domethënë çdo lloj marrëdhënie me nënën në, në, në, në, në, në, në, në motra të gjitha kta, të qujnë hallom. Kta kanë ramë koc. Më më të poshtë, më më të më të gjithë këto dy janë. Kanë më të poshtë, por kta janë më të poshtë se që kanë ngjitur. Sot edhe të mia, por i Rafillëve do të ndojnë gjithë grupet e zindhikëve edhe munafikëve. Edhe ngjashmen e ta siç janë karramët do të ngjashmë ta thotë. Edhe nuk ka dyshim zotë më të njëjtë që rafidhot janë grupi më i lartë i bidatchive nga Kurani dhe nga Suneti zotë. Prandaj ata thotë tek njerëzit për në përgjithësi njihen me emrin e kundër të Sunetit. Prandaj kur thuhet suni kush është suni? Por të dhe, tjerve, por tjer, tjer, djit, të për të për dëlimin dhe me të shiave dhe tjerve, për tjere të gjitë grupe të më përra tjere, me gjitë e hlisonetin bërënda, që të gjitë suni, kurse të tjere përveshtoj qënë qënë rafet dhe, qënë rafet dhe shia. Shqifela e hlisoneti, përdojme dhe dy kuptimi. Kuptimi gjerë, përshinë të gjitë të grupet, islame përvesht shiave, rafet dheve. Në më thonë, ke, ke e hlisonet Rafidut u treguam se kush janë, ata që e shoqërojnë sahabët i Qynçafira, me radhë gjitha këto detyre, aq largën ata nga nga Islami sa ata që nga Kurani nga, nga, kuran nga Sunneti, sa ata quhen tregu ngas Sunnetin të, nga të lëpikën që çdo grup tjetër për vështyrë quhen el-sunneti para tyre. Ku se kuptimi i tyre el-sunneti quhen ata të cilin ndiqin të vërtetën e Sunnetit të Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, dhe këtu hyn vetëm ata që ndiqin Kur'anin, Sunnetin dhe Ijmaun e tre brezave të mirë të dalin gjithë grupet pas së mirradh. Gjithë grupet do të humbra. Më Qëllimi është i vetë imi, thot, nuk njëfë, thot, në kundërshtën e fjalës suni, vetëm serrafilli, thot. Do kur të vini një personi suni, çaje suni, domosigur dëshon ti thush domosigur a nuk je ai ti rafilli apo apo si rafilli? Domoshi rafilli i be suni, po je suni, po je suni do nuk, nuk je rafilli, do nuk je për rafillave. Shëzoj vetë imi kur nëse unë më thonë suni, kuptimi i tij është nuk e mrafilli. Çoq kush kuptim. Kët tregon më von sa sa larg janë nga Suniti. Dhe nuk ka dyshim thotë më tani që ata janë më të ngjashëm se Khawarixhit. Por Khawarixhit në fillimin e Islamit kanë përdorur shpatën kundrejt xhamatit muslimanëve. Por për kraha që kanë pasur Kharafzad kundër kundër muslim, kundre, musliman kundër kundër muslimanëve, për kraha që i kanë dhënë kafirëve Rafidhut kundër muslimanëve ka qenë më rëndë se shpata e Khawarixhit. Se thot karamit atë Ismailijet dhe të tjerë si punë të tyre, ata kam pas luftuar muslimanët, edhe përse ata, edhe këta thot, karamit atë Ismailijet, pretendonin dhe nëse ishin prej Rafelove. Ndërsa, haor i gjithë, ata kanë qënde njohër të që kanë qënde njërë që kanë qënde njërë që të shëndë vërdetën, kurse Rafelë kanë qënde njohë që kanë qënde njërë që kanë qënde njërë që kanë qënde njërë që kanë qënde njërë që Dhe për to do dolën, kur dol nga natyra isam, kush ka thon profil sallallahu selam për ta, një murukun e minedin, ndali ja feja. Kurse Rafidh do thot, do thot elam njean isam jam far, farat, elam njean isam farat, nab dhul isam, elam njean ose luftun isam. Se ne nab dhut me kuptimin elam njean ose e luftun isam. Kështu që Rafidh edhe më të qinj, nëse favorisht nuk ka dyshim për, për këtë gjëje. Kjo është ditë me Rafidh edhe për kta kemi folur do, si më kaluar pastë do të u hamë kaderiyet e mahdha kurse kaderiet e kulluara ka bë qen kaderit e kulluar te cilet nuk kanë përzier në gabimin e detyrës besimit gjithë tjetër përveç kaderit problemin e kaderit çësën e kaderit këta janë shumë herë më të mirë se ata që kaluan atot dhe janë më afër Kur'anit dhe Sunetit por mu'tazilit dhe të tjerë kaderie janë xehmije gjithashtu do të thon kaderiet bëj dallim dashë kaderiet e kulluar dhe kadejët kulluar. Kadejet e kulluar janë ata që kanë probleme na kideve në çësën e kaderit. Kurse kadejet e kulluar janë ata të cilët kanë përveç problemit kadir, të kadeje kanë mbledhur probleme tjera, muatezilit. Muatezilit në çështjen e kaderit janë kaderije. Kupton? Në çështjen imu, e imanit, domthonë në çështjen e cilësisë të Allahutën xehmie. Xehmitë që i mohojnë imanin e cilësisë të Allahu subhanu teala. Ço vet xehmiet Tëto gjë kanë në çështën e imanit akide, mu'tazilitë që kanë në çështën e imanit akide. Çështje të ndjensive mu'tazilitë me me xhamiet e nisoj. Çëshen e qaderit, xhamiet, xhamiet e akidën e xheprivëve thonë që njeriu i detyruar, kurse mu'tazilitë janë akidën e qaderive që thonë njeriu ë njeriu domethënë është i jashtë dëshirës Allahu më dhuruar në çështën e qaderit. Dhe dhe krijon vetë vetë vetë, thonë se çudiësh shikojnë tek ata. Në, në formën e devoj devinit. Çillimi është edhe mirë të shohë të tregoj tuaj që kaderitë të kulluar janë më të mirë se ato grupe që kanë kaluar, por thotë Mu'tazilet janë për kaderio por kanë edhe probleme të tjera, kështu që, që ata nuk janë tamam kadri kulluorësh, nuk janë domosdën në, në gradën e kaderit kulluor. Ëh, uh, thotë këta janë xhemie gjithashtu, wa kadhe kafirun min khalefhum mund të qojin kafir, domosdën Mu'tazilet mund, mund të qojin kafir ata që i kundërshtojnë Mu'tazilet edhe e bëjnë halal derdhën gjakut të muslimanëve ë, kështu që në këtë lloj aspekti këta afrohen nga Hawariç Mundezrit. Do të thotë se Hawariç Mundezrit është në fatish, khauriqë, mëtezire, një mali shumë afër. Kur sëmurëjiet nuk kanë hyrë fare në grupin e këtyre bidatave të rënda, përkundrazin në bidatën e tyre kanë pas kanë pasqën disa grupe prej dietarëve të fikut dhe audhruzëve të mdhënit. Edhe megjithëse ata quheshin prej iniciutit deri në momentin që bidatat e tyre ushtra u ndumtrash edhe u shtuan ato domasto mendimet e humbura. Shën origjin, mendimi murxhije ka qenë diçka e lehtë, pas e vëdu dukou zjeruar. Tash ibnon, ibntenia se për ne një lloj kronologji shkurt të shkurtë gru, të këtyre grupeve të humura, atë cilat i përmendin fillim fare, atë cilin ne folëm gjëra i gjatë për tonë në mësitë të veçanta. Shi thot, më të lehtë të gjithë këtyre grupush janë në murxhije, edhe pse ata pas më mbrapsht u trashëmohet dyri murxhive, por shakt ato atyre që i çshtuan. Detajave që shtu mendimi tyre. Për ndër e thot, olemma ka në këtë nusime i lërgjohë të gdhinë në komu me shahinë në mutë të bionë, unë mirë po që ndodhët kur u, u, u, u bashku, u bashkë njitë të kakide murgjive dhe të kakide e shijave, disa njëres të njohur që ndisht një sunetin, folën djetajt e ehe sunetit për folën kundër murgjive dhe kundër atyre të cilët janë e shijat më fatë dhile, atët që thoshën alivshme i mirë se sa, Se sa Uthmani Si që ka thënë Sufjanë i Thori Kush e, Se Uthmani ubeket Ubeke dhe Omerit Ka thënë Sufjanë i Thori Kush je për parsia liut Pare ubeket dhe Omerit e, Pare ubeket dhe Omerit A i thot kanë nëmblevësuar muhaqirët dhe nësarët Kanë nëmblevësuar kë muhaqirët dhe nësarët Sepse për të të, të tre Ubeket dhe Omerit dhe Omerit Ka rëndëgur muhaqirët dhe nësarët Që ata i mëritonin për para liut Kila vetin Që që kërë shëtë, kjilafetit e ka medituar ali u për aktyre dhe ali u shëmimi se këta, a i ka nëvesuar gjithë më gjithë dhe nësaret. Në thotë, sufen e thot, thori, unë mendoj që ati nuk i një gjithë të, të ka lau asë një punë mirë. Edhe këta e thotë, sufen e thori, sepse i mbriti lajmi që disa djetarë nga kufa kishin të dojë mendimish. Gjithashtu, ka thënë e bojube a jube sehtiani, Thot, ku që i përparësi Aliut për para Othmanit, thot që Aliut ka që me, me, me i meritushmë se Othmanit, me i mitë dëvojshën dhe me meritushmë për Khilafetin, thot, a i kanë nëmblesuar muhaqirë dhe nësarat, e tha këtë dojgjerë kur mori veshë e disa djetarë të kufu se kishën të lëmendimi. Pase të regohë, dëmëndë që a, a, a, këta personi anë këthyre për të mëndimi. Gjithashtu fjale i më amë sufen e thorit, më amë shafjit dhe të tjerë eh dietarësi ta kanë qenë të njohura në lidhje me eh uh, vretin që kanë treguar të, të kundër murxhive, këtë gjë që gjithë kanë bërë, e kanë bërë ta dietar për shkak se kanë qenë disa njerëz të njohur që kanë mbasë marr akitin e murxhive. Dhe këtu ndër më të njohurit që tregoni më te mia që nuk ka për më me emër është Abu Hanifa. Dhe profesorit i tij eh uh, uh, Hammad eh uh, Hammad ibn Salim sa më sëm kujtohet është Përësori, ima Bu Hanifës. Qëllimi që është në lidhe me qështjën e, e bitatë mërgjive, ka qënë me i lehtë, mi vëmë leht, mëmbra, pas e fëllohë ushtuë o problemi të dyre, të mërgjive, pas e të mënivën të mërgjive. Dhe fjale ima Mahmedi në këtë lëjt teme, në temi në grupe të mëmbra, ka qënë si fjale djetarëve të u dhuzuar, ima më të u dhuzuar që e gjemë për, për, për para atisot. Nuk ka nxjerrë Muhammedi asnjë fjalë të veçantë që e ka shpiku ngjë vetë vet. Por Imami Muhammedi e shfaqi sunetin, e sqaroi atë, e, e mbrojti atë, tregoi gjendjen atyre që e kundërshtojnë atë dhe luftoi për sunetin dhe bëri durim në në, në mundimet që i erdhën për shfaqjen e sunetit kundër bidatës atyre që ndiqin bidatën. Dhe Allahu më dhuroi ka thënë: "O xhan, nëminu me imet e i erdhun në emrin e al-masabru wa kanu biayatina yuqinun." Po ne dobim prej tyre, ne do të bëm prej tyre imam që udhëzonin me urdhin ton, kur ata bën durim dhe ishin të sigur në argumentet tona. Kështu që, që me anë të durimit dhe sigurisë arrihet drejtimin fetë që të bësh imam, drejtuesin e fe. Ëh, edhe ngaqë Imam Ahmedi i kreu të, të dyja, prandaj dhe emri i tij u bashkangjit me Imam Lliku në sunetin e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem, dhe u boi i njohur shumë për këtë, edhe u bë domthonjë një që ndiqet nga të tjerët. Edhe pse ai ndiqtë të tjerë që kanë një përpara ti, domethënë që Imam Muhamedi do të pas dallinga të tjera tot. Ka thënë një nesër të tjerë, po nga që Imam Muhamedi luftoi, duroi, ishte i sigurt, më bëri gjithë ato gjëra tu mia që si bëj çdo kusht përpara ti, për këtë dhe u nhok më shumë se të tjerët. Sepse thot, në të vërtetë suneti, domun nuk është ai është personal i Muhamedit. Sepse në të vërtetë suneti thot është ai që kanë kanë transmetuar sahabët nga profeti sallallahu alaihi wasallam edhe kanë transmituar të abinit për i sahabve, edhe kanë transmituar të baut të abinit për i tyre, dherë ditë në kametit, edhe pse disa për i tyre djetare njojnë atë më mirë, edhe durin për të më shumë. O Allah subhanu wa ta'ala, a'alam mua ahkem. Kjo ishe për fundimi fjales e i bëtëmijes në fëtëvajet ti në lidhe me grubët të gumbura. Nusë Allah në madhuruar që lovoi edhe neve dijen e dobishme dhe veprat e mira ndodhurai durim dhe siguri në vërtetën ta bëj drejtues në në në fejres siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala Kur'an hujalna lilmuttaqina imama neve drejtues njerëz të vëdoshëm Allahu na duron sinqeritet me falgjën e tij Allah shpresim. Me Kaç do mbaron fatva e mesnjënis mirpo un kisha dëshirë do të mos më mbyll kurse me grupet tona me Kaç 10 të bashkangjis disa tema në lidhje me disa grupe të tjera të humbura, për të cilat nuk ka folur ibn Teimia këtu në në këtë fatva, të cilët janë shatuar me radhë, do e rallë, në flasim për në çdo msim që do të zjidhim me një grup, pa grup, është, do të zjidhim shumë grupe, por disa grupe që janë grupe më kryesorë, të cilat ne i njohim ose kemi dëgjuar për ata që kryejnë përshtypje, dhe këto inshallah paso bëjë zinxhir inshallah me Nain Allahu, do të bëjë dobishëm në lidhje me grupe të humbura, atë disa rregulla që ushqehet para çdo muslimani në lidhje me të tansh, me Nain Allahu, oh Allahu shpëtim. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thon një ruku në min din kemo emrukhus eshhu min arramiye. Fot dali nga feja siç del shtiza nga shënjesra, hyn me një anë nga ana tjetër. Dietarët këtu domthon kan pas një kontradiktë në kuptimin e hadith dhe kan për qëllim profet sallallahu alaihi ve sellem që ka dali nga feja, domthon ja e qafira apo ka për qëllim dali nga feja vërtet domthon që janë të humbur. Kupton? Dhe, me sa duket e sakta ashe, ata do më dhënë, kuptimi që dadi nga feje, vërte që janë të humburë, njëse e një qafira. Dhe shë gjithë, s'ponë Allah, këtu gabuën dhe vetë këlluritë, duke marrë një argument si buën e këti, kuptu të kujtumë për e ti dhe që shto kush për që përë një gjunafë, që vëzhë nëse qohët kufërë, me nëjë që është kufërë i malë dhe njëzë njëzë nga feje, pa të lecishtë. Kjo është veleliu të pitet për ta familen e kufrit Farru, tikën. Sahabe, qafir, si rafil. Rafil dhet, qafir, për kufrit ikën. Ata nuk thunjë që vetë gjithë sahabët, thunjë që vjer vetëm disa prej tyre duke keqkuptuar disa argumente fetare. Kupton? Nuk janë se Rafidh, Rafidh do të thuintë që vjer gjithë sahabën në praninë të 10-15 ose më pak, edhe justifikimi i Rafidhë është më i dobët se justifikimi këtyre. Ata kanë justifikimin që ata po për vrisnin njëri tjetrin, edhe profesorët kanë thënë që Vrase e muslimat është kufrë, të që kurë vret muslimat e dhe nga feje, nëzë të si ke që përte regomendat dhe takë, këton? Që është të nëgjia, dhe? Këtë? Qëtë të mija të të të të të të të dhe, që për dërësa, a, fe, uh... ne ne? a he32... no, i ka pime të nuk u trasht, o ka ishë në në, o ishë në e musimit? Nuk u trasht, do më thënë, ka i qenë fillimi a kites të të të të të të të të të të t po më e çon mahësëton më shumë. Jo, nuk e kanë sunë më shumë. Ka qenë fillimi, sepse fillimi ka qenë thejë diskutimi a është vepra pjesë e imanit apo është pjesë e imamit? Vepra. Fillimisht. Pasë mba sa i vëllu trashë mobil, ai sa dizë dietar duke lexuar fjalët e Murxhive, ka menduar se kontradiktet me ndërmjet e buhanivez dhe e helit sunetit ka qenë kontradikt termsh. Ku tonë gjën një kontradikt reale. Ku tonë Kur ne ditë term është domethënë shembull, dikush e quan të tavolinë, këtë dikush e quan karrige. Këtë Kupton? Kjo është kuptim kur ngon ditë termash. Domethënë ë kuptimi i saj është se Zot e, thot, e Buhanifja thotë që veprat nuk hyn tek imani, por e Buhanifja thotë që kush nuk bën vepra të mira, ai qytë këtë gjona fçar. Kupton? Qëshka i Buhanive nuk ka thënë që veprat veprat e mira nuk e rrisin imanin dhe veprat e këtyre nuk e pakson imanin. Kupton, edhe kush shikon këtë aspekt, do me vërtet këto që kemi ka. Dhe fakti është ashtu është në këtë aspekt. Jo, po ka një aspekt tjetër që ata s'e kanë vënë re. Dhe ky aspekt i tjetër ka dën më mbrapsht, pa, apo s'e mbasi këtu fillojnë transh gjerat. Këtu fillon lumja, fillon çka e vova, po s'e dën transhën gjerat, kupton? Kur transhën gjerat na doli që ai një zban dashi vepër të murgjit që ishte musliman, kurse tëheni sunitë si muslimanë. Ku transh fillon fare, doli si gjerat vogla, pas kur u transh. Kur u transh, pasaj Dojni që ata futën fej Ata njërës si nuk quen këtë këtë këtë suneti Piesë e fejë si slavë Kështë më lirë Allaudi më mjë njërës hmm. Turqit të vlamë përgjësi dhe më thënë Janë në sofista Edhe përta doonështë në vojshvë i të mbaj një temë e veçanë mësim i shalmelejën a vajtë. Më mbaj më mësim i veçanë të shalmelejën a vajtë. Shala. Përë të ujshvë. Edhe të dini dhe më thënë, mësë i në qizoni dhe fikin të të më bërë më përta.